Proiekturik bozkatuena, txingudi kastolako kirolgunea eraberritzeko proiektua izan da. Eta mila behatzunda ogoita bost herritarren babesai aso ondotik, berreunda berroita marmila euroko aurrekontua bideratu beharko du udalak bimila eta maseian. Horrez gain, artiako futbol zelaiko armaiak estaltzea, behobiako guardia kidegoaren eraikina berrera ikitzea eta birgaitzea, Nafarroako iribideko espaloia konpontzea eta Esteban indar kaleko adinek En gizarte zentroko instalazioak obetzea erabaki dute prozesuan bozkatu duten herritarrek. Bestalde, gazteekin egindako prozesuaren kasuan, bilera presentzialik egin, ez bazen ere, amasei eta ogoi damar urte bitarteko irureundamar lagunek parte hartu dute internet bidez, Iaz, irurogeita baino izan ez zirenean, eta guztira zortzireunda irurogeita meretzi boto jaso dituzte. Gaztei zuzendutako berreun mila euroko partida, behatzi proiektu txikietan banatuko dira. Handiena, irurogei mila eurokoa da eta gaztentzako musika kontzertuetarako eskaintza hobetzera joango da. Ipui kontalariak eta taierrak ingeresez eskaintzea, Carlos Blanko aginaga udal liburutegiko ordutegi azterketa garaian zabaltzea, denbora libreko behirreko egirale izateko ikastaroak ematea, edo eta gazte irundarrak kontratatzeko bertako enpresei dirule aguntzetarako, iogaita marmila euro ere onartu dira besteak beste.